פרק ט"ו. ויען אליפז התימני ויאמר, החכם יענה דעת רוח וימלא קדים בטנו, הוכיח בדבר לא יסכון ומילים לא יועיל בם, אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל. יענו בך, הראשון אדם תיוולד, ולפני גבעות חוללת? אבסוד אלוה תשמע, ותגרע אליך חכמה? מה ידעת ולא נדע? תבין ולא עמנו הוא. גם סב גם ישיש בנו, כביר מאביך ימים. המעט ממך תנחומות אל, ודבר לאט עמך? מה יקחך ליבך,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 ולא כיחדו מאבותם. להם לבדם ניתנה הארץ, ולא עבר זר בתוכם. כל ימי רשע הוא מתחולל, ומספר שנים נצפנו לארץ. כל פחדים באוזניו. בשלום שודד יבואנו. לא יאמין שוב מיני חושך. וצפויהו אלי חרב. נודד הוא ללחם איה, ידע כי נכון בידו יום חושך. יבעתוהו צר ומצוקה, תתקפהו כמלך עתיד לכידור. כי נתע אל אל ידו, ואל שדה יתגבר. ירוץ אליו בצוואר, בעבי גבי מגניו. כי כיסה פניו בחלבו, ויעש פימה עלי חסל. וישכון ערים נכחדות, בתים לא ישבו לאמו, אשר התעתדו לגלים. לא ולא יקום חילו, ולא ייטה לארץ מין לם. לא יסור מני חושך, יונקתו תיבש שלהבת, ויסור ברוח פיו. אל יאמן בשווא נטעה, כי שווא תהיה תמורתו. בלא יומו תמלא, וכיפתו לא רעננה. יחמוס כגפן בשרו, וישלך כזית ניצתו. כי עדת חנף גלמוד. אש אכלה או חולי שוחד, הרע עמל וילוד אבן, ובטנם תכין מרמה.